На дві вантажівки. Нарешті вантажівки перегнали до України і обміняли на нову партію бензину. На майонезно-салако-машинний спосіб оплати за бензин витратили три тижні. Мудрована вийшла торгівля. Коли такий безлад в економіці продовжується кілька років, країна тіпається від заворушень або розпадається на друзки. Адже в державі зникли гроші. Кровоносна система економіки. «Джон Ло – авантюрист і провидець». Це відбувалось у Франції майже 300 років тому. Одного разу правитель країни Філіп Орлеанський отримав листа. «Ваша величності», – починалося послання, – «люди дурні, і через це кожен з них здатен ризикнути найнеобхіднішим, сподіваючись придбати зайвого». Далі автор розповідав про ті заходи, які він здійснить, аби поліпшити фінансове становище Франції, якщо ясновельможний правитель країни доручить йому цю справу. Герцог Орлеанський глянув на підпис. Прізвище та ім'я відправника – Джон Ло. Ні про що йому не казали. Герцог дав наказ довідатися, хто це такий. Багато різного розповіли йому про Ло про його любовні пригоди і про вбитого у двобої супротивника, про майстерну гру в карти та про втечу з камери смертників у рідній Шотландії, про літературні таланти ло і талант влучно стріляти. І всі відмічали – шотландець – розумна, завбачлива і урівноважена людина. Якщо хтось може дати раду фінансам Франції, то саме він. А з грошима у Франції було зовсім скрутно. Попередній правитель, король Людовик XIV, був найвитонченішим марнотратником Європи. Він ущент спустошив казну та залишив по собі великі державні борги. Філіп Орлеанський викликав шотландця до себе. Згідно з планом ЛО, спочатку треба було заснувати банк з правом випуску банкнот. Пам'ятаєте правило стародавніх банкірів – не випускати банкнот більше, ніж є грошей у банку Ло зробив усе з точністю до навпаки Припустимо, в банку знаходиться 3 мільйони ліврів золотом Ло запропонував зробити банкнот на 10 мільйонів Але всім, хто зажадає обмінювати банкноти на золото Певно, могло вийти і так Що всі одночасно принесли б свої банкноти на обмін І тоді б золота не вистачило але Ло покладався на долю. Він завжди зможе зробити так, що банкноти будуть для людей привабливішими, ніж золото. І справді, перші два роки все було дуже добре. З'явилися гроші в країні і відтак пожвавилося ділове життя. Зводилися будинки і кораблі, працювали заводи і фабрики. І за роботу, і за товари усі розраховувались банкнотами. До того ж, коштували ці банкноти навіть дорожче, ніж відповідні золоті та срібні монети. Не дивно, що ніхто не прагнув обміняти їх на золото. Потім почалися неприємності. Грошей було більше, ніж товарів на ринку, а ми з вами вже знаємо, що це породжує інфляцію. І тут Ло зробив майстерний хід. Він заснував компанію для торгівлі з Америкою. Французи тоді дивилися на Ло, наче на чарівника, що примудрався робити з повітря шалені гроші. Тому стати компаньйоном Ло праглося багатьом. Ло виявився щедрим і почав продавати акції своєї компанії всім бажаючим. Акція – документ, що свідчить про внесення людиною певних грошей у підприємство і дає право одержувати прибуток. Графи, кухарки, генерали та солдати – усі тягли свої гроші до компанії «Ло». Вона, наче потужний пилосос, витягувала вільні гроші із кишень французів, не дозволяючи розігратися інфляції. До того ж «Ло» зробив другий видатний крок. Він купив акції своєї компанії і коштували 250 ліврів на строк, пообіцявши заплатити по 500 ліврів через півроку, скільки б ці акції не коштували. Французи зрозуміли, що за півроку акції ще подорожчають, та кинулись їх скуповувати. Протягом півроку ціна акції зросла